nagusia zurekin Bernadette Arger Ieslarien ahastatzeak eta euroaginduak salatzeko Manifestaldia egintzen larumatian Bakebideak deitu azuen Erepresioak gelditzea eta bake urratxak egiteko Galdegintzaie berriz ere frances eta espanol estadoek Galdegintzaie Bidasoa aldean udatia hainitze bada mementoan, horien egezebitzeko lekua kasik beteak dira, ondartza kultura eta gastronomiaren zat autatzen duten agusiki eskualde hori oporrentzat. Eta kiroletan Clemente Mora Kanariak rakzuen bidarraiko mendi maratoia ereman Ibiakoitzean, itzean lehen emaztea mod konbahio pausukoa emaitza emaitzaguziak behien bururatzean olatz iduaterekin eta aroak jadanik berotzen hasia duela poliki, Pantzo Garazik aldean kaxiko goita laugradoko temperatura erakusten dauko termometroak eta horaino amarroskaz goratu behar laike, amarr baino gehisoa zere oita amosgradoko temperatura gait batuak zauzkigu goren entzat egun eta mementuan lanosonbait ikusten bali maditugu ere hauek ez dute, jau sondori horik izanen hastelen eta bero bat okanen dugula erraiten daukute Jean-Michel Marten eta Gi Martino Espel Egun esposatuko dira rangoitzen Homo seksual hauen eskontzeko xedeak Aipaldi hainitz ukan zuen Jean-Michel Koloa usapesak ez eskondunai Azkenian asuant batek onartu Atxalde juntan egitekoa da beraz eskontza Bero sapak ez ditu gelditu, baiunan larun batean bildu ziren zazpion bat manifestariak bakebideak deiturik ieslarien azken arrastatze eta euro aginduak salatu dituzte Baionako karriketan. Beste behin ere errepresioarekin bururatu eta bakeprozesu baten alde lehokad aitezen Espainia eta batez ere Frantziak estadoa. Manifestaldian ziren tasio erkizia ezkerra berzalearen izenean, jokin Arran alde ieslari politikoen kolektibokoa eta euroaginduarekin zuzenki hunkia dena eta Anaiz Finuza bakebideako bozena mailea. Bueno, oso importantiara gaurko deialdi hau, eh? Hai zuzen ere ieslariek biharritzen egindako ekitaldean urraz Navarroen batzuk eman zituzten, Eta horren aurrian, bai Espainiako Estatua eta bai Frantzikoak beti bezala bide represibon beste urras bat eman dute. Eta betiko bidetik jarraitzen dute. Eura erabiltzen da justu prozeso honen aurkako instrumentua bezala. Eta justiziaren joko guztia da joko bat. Baina ez da, benetako erantzuten eh, diona, egoera berri bati, inondik inora ere. Garrozea dira, politiko. Eh, erraiteko guretzat errepresioaren bidea eh, bukatu dela, badela garaia hori eh, usteko eta bake prozesuaren alde eh, lanean jartzeko beraz. Bai, euroaginduaren kontrako manifa, errepresio mota guztien kontrako manifa, baina eh, denen gainetik eh, prozesua entzina joaiteko manifa geitarazi Paueko auzitegiaak kirailaren amarrerat gibelatu zituela, jokin aran alde eta aitor zubilagaen euro agindu hauziak. Etxerate gizakateak egin ditugazoek behardditan eskolegiko bost ondazetan ipaaldean jendaian salatu dute Euskal presoen egoera berek eta beren familiek jasa egiten dituzten guziak. Nafarroako tuderan atzoa txaldean bideko errekontru batean ogoita bat urteko mutiko gazte batek galdu zuen lau laukolpatu ere izan dira horietan bia lahiki bost presunak otobedean ziren eta iduriz gidariak du otoko kontrua ...eta, eta autoa uzkalida bordele aldeko gazteak ziren denak hemezorzi eta ogoita sei urte artekoak